سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق فالمواقف صد وبكل القوه ندفعهم وبكل القوه ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الاحرار ونعيد الطهر ان الحمد لله نستودعك يا الله ونستعين ونستغفرك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 وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا يَذُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَذُرُّ اللَّهِ شَيْئًا أما بعد فَإِنَّ أصبق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة فِي النار ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد قال الله تبارك وتعالى نمسئ ذخرين من اجله بموجه او prostrajimo utecemo mu se od zruzhnih postupaka nasih i od zlih, zahtjeva duša naših, i od svakoga šerra. Molimo ga Subhanehu A. da nas uputi na pravi put, da nam se smiluje i da nas učvrsti na stazi koja je najsigurnija i najkorisnija za insana. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha tebārak wa kāla i da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, posljednji Allahov poslanik, posla sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko ga slijedi, pravi put, a onaj ko se okrene, izabrao put ili puteve od puteva zabuda i to je učinjeno na svoju štetu. Jer Allahu tebarakuteala sve me da sigurno nimalo neće nauditi. neka Allahov salavat selam na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem njegovu čestu porodicu, njegove ashabe na sve one koji ga sede na pravom putu do sudnjeg dana, amin. Poštovana moja braćo Mi smo u par hutbi posljednjih govorili o šehadetu i njegovim šartovima i u najkraćim crtama progovorili o svakom od tih šartova odnosno uvjeta za ispravnost šehadeta sa željom da znamo ono od čega nam zavisi naš din od čega nam zavisi spravnost naše vjere od čega nam zavise naša djela koja činimo i trudimo se da s njima obožavamo Allaha i, nadamo se, i da, nadamo se da ih nađemo na sudnjem danu na vagi dobrih djela zato smo nastojali da ukažemo na važnost ovi poznavanja ovih šartova a pogotovo na važnost postojanja tih šartova u prsima jednog insana može se dogoditi da ima muslimana koji ne znaju kada ga pitaš nagroj mi šarcove šehaleta da ih ne zna nabrojiti ali se ne smije dogoditi da živi musliman koji ne zna da mu je obaveza da zna ko je Allah tebara tebara ta'ala i da ne zna da mora da nosi jetinu srcu čvrsto vjerujući u Allaha džel lašanuhu. i da ne zna da mora u, u svom vjerovanju imati nešto što se zove ihlas, iskrenost što je suprotno širku i da ne zna da mora biti iskren kada je rekao la ilaha illallah nema bogacima Allah tebara ta'ala I da ne zna da mora postojati ljubav prema tome što je rekao u tom se hadetu ljubav prema Allahu te barek ve prema njegovoj vjeri njegovom postanju po njegovoj knjizi tako dalje da ne zna da mora biti pokornost Allahu dželle u ono što je naredio sa rečima la ilahe illallah I da ne zna da mora biti prihvatanje suprotno odbijanju šarijata Allaha Đanbašanhu. Ove stvari moraju postojati da bi šehadet bio ispravan. Pa iako ima situacija da ih čovjek ne zna nagrojati i kazati jezikom, ali na dijelima u njegovom srcu, u njegovom životu mora to se pokazati, mora se to pokazati ne može čovjek govoriti la ilah ilallah, a ne voli allaha tebara tebara i njega oposlanika sallallahu alaihi wa sallam i svemu jedno, da neko psuje allaha tebara tebara tebara da li ga vređa, ili ga vređa. i da su mu isti onaj koji psuje allaha tebara tebara tebara onaj koji slavi allaha ne može se to dogoditi već Mora se pojaviti ljubav prema robojima Allaha džellešane koji ga obožavaju i slave i mora se pojaviti mržnja prema onima koji ga odbacuju koji se ohole koji negiraju Allaha tebarak ve teala ne vjeruju u njega griješimo i tako dalje i tako dalje mora se pojaviti to braćo kao što se moraju pojaviti sve ove druge stvari Od pokornosti Allahu te barekuta taala, sljedjenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prihvaćanja šerijskih propisa, makar ti bili teški, i da se ne pojavi ono što je suprotno svim ovim stvarima pa tebe, jer ako se pojavi onda iznesi do otaće da tvoj šehadet nije u redu, da tvoj šehadet bati da ti nisi svatio poruku i osnov ovog odina. Nisi svatio poruku i osnovu ovoga dana koji, koji te zadužio da ove stvari prihvatiš i da se njima pokoriš i da se njima da se njima živiš da se njima živiš. Danas ćemo inshallah vratio početi govor o onome što ruši la ilaha illallah. Odnosno govor o deset stvari ili deset dijela Koja kada čovjek neko od njih ili više od njih uradi prestaje biti musliman. Prestaje biti musliman to jest tega taga rađa izbačo iz dina Allahu jalaluhu. Taga rađa to djelo ga izbačo iz dina Allahu I ove stvari su braćo jako važne, jako bitne. Zato što ćemo danas naći puno svijeta koji govori la ilah la la. i svijeta koji, go, koji klanja neke od namaza ili klanja svi svijet namaza i tako dalje. Obavlja hač, daje zekak možda i tako, međutim ne čuva se ovih stvari, a one su kogne zato što nose sve od hajera što je čovjek imao kod sebe. Sve poništavaju. Zato ćemo ići in šalahi, dovoljno polako da ne bismo napravili propusta i da bismo što više ukazali na svakot ovih stvari i njenu važnost da bi se čovjek podučio i da bi čovjek se što bolje čuvao da ne, najde, odnosno da ne, da ne uradi nekot ovih dijela koje će mu poništiti njegova dijela i koje ga može vratiti Allahu tebarek wa ta'ala kao onoga ko će biti na gubitku onoga koji je nakon imana došao sa kufrom i sa širkom koji su mu uništili njegov njegov trut i njegov dobročinjstvo i njegov i njegov iman prvo obraćo kažemo na početku da je deset stvari ili dijela koja izvode iz vjere Allaha džel lešenuhu A njih je spomenuo Muhammed ibn Abdu'l-Veha brahmehullah i ukazao da su to glavne ili osnovne stvari, osnovna djela, koja svakako, kao što ćemo vidjeti, imaju svoje ogranke i obuhvataju veliki prostor. Ali ovdje se, dakle, ide na šta da se ukaže, na osnovu na koju dolaze, dolaze ostala djela. Pa kao što smo vidjeli, braću, da se uhid, čisti monoteizam, islamski, šarijetski, sačinjava, dakle, onaj hade sa svojim šartovima, gdje se hoće samo robovanje Allahu te barakratala, samo robovanje Allahu te barakratala, isto tako na drugoj strani, na drugoj strani, postoje stvari koje su očita suprotnost tom čistom tauhidu a prva od te stvari braćo ili dijela jeste jeste širk u ibadetu jeste širk u ibadetu to jeste produživanje druga Allahu dželle šanehu u ono mestime se obožava Allah subhanahu ve taala Prenosi se braćo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Jabira radijallahu anhu, da reka resulullah sallallahu alejhi ve sellem Oprost prema robu važi svedok dok ne padne zastor. Oprost prema robu važi svedok dok ne padne zastor. Pa je kaže neko upitao, Allah u poslaniće, a šta je to zastor? Pa kaže poslanić, salallahu alayhi ve sallam, to je pridruživanje Allahu, je bilo šta, jer nema duše koja će susreti gospodara svoga, a komuni niko nije pridruživala, da joj se neomogući omogući od Allaha uzvišenog pa ako on jedne kazniče je ako jedne oprostiče joj nakon toga je pručio reče Allaha te bareka tala iz sure an-Nisa 3:8 i ayet ukome uzvišen i te tala kaže istizbillah inna Allaha la yughayyiru an yush inna Allaha la bihi wa yadhiru ma zalike zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد استرى اثما عظيما زيت الله جل شانه نيچه oprosti ti da mu se shirq čini da mu se ne koravnim smatra oprostiće ono što je manje od toga ono me kome on a onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini izmišljajući laž grijeh veliki pa Ukazao, braću, da je upravo širk taj zastor koji prekrije, odnosno stane između Allaha, Tebara, Tevatara, između čovjeka, kada u pitanju oprosa Allaha Đelešanuhu ovom čovjeku. To jeste čovjek ima oprosa od Allaha Đelešanuhu sve dok ne dođe sa ovim zastorom, dok ne dođe sa velikim širkom, sa širkom koji se postavi pokus zastora i sprećava da više je oprosa Allaha Đelešanuhu kogađa tog čovjeka, odnosno da taj čovjek ima oprostat od Allaha Đalešanuhu. I zato vidimo iz riječi Allaha Đalešanuhu da je ovaj grijeh braću najveći grijeh. Najveći grijeh jeste upravo širk, širk Allaha Đalešanuhu da učiniš. To jeste da mu nekoga radim smatraš, da nekoga pored Allaha Đalešanuhu daš mu mjesto božanstva kao što je. To Allah subhanahu wa ta'ala kao što su to činili mušrici od Kurešija i drugih kao što to danas činje mnogi širom svijeta i islamskog i neislamskog <coughs> stavljajući druge pored Allaha subhanahu wa ta'ala izjednačavajući sa njime te baraka wa ta'ala zato vidimo da Allah izlješanohu ističe da onaj ko čini Allahu Allaha izlješanohu A to kaže, on to izmišlja, jer je nemoguće da razum jednog čovjeka koji je još u svojoj prirodi, ljudskoj, nemoguće da taj razum prihvati da neko stvorenje može se izjednačiti sa Allahom, tebara, kvatala. To je nemoguće. Čak i mušlisi metanski znali su da druga božanstva nisu kao Allah, tebara, kvatala. Znali su da stvara samo Allah Azza wa Jel? Da on obskrbio tako dali, međutim na druge stvari je še je prevario pa su misli da se prekoni približe Allahu Jel-Lišanuhu pa su njimu kućivali ibaadit u misli Allahu Jel-Lišanuhu i tako dali, tako dali i to je da do da da je da da čega da postanu moshrici da postanu moshrici kojima Allah, te tebala postanije ka Muhammadu sallallahu aleyhi wa sallam išale je im Kur'an Da ih opomene i da ih pozove da nakupste božanstve da se vrate, da se vrate Allahu tebaraka teala. Što znači, braćo? Da kao što je ova, ovaj ova je primjer dao Allah dželle šanuhu seluti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mušrićima, koji su te tipove uzeli ta božanstva samo kao sredstvo preko kog hoćete da se približe Allahu dželle šanuhu, pa su učinili širk. Isto tako u svakom vremenu, u svakom sledećem vaktu obaveza je muvahidima koji su spoznali i naučili Kur'an i Sunnih Pesanika sallallahu aleyhi wa sellem. da lude koji su učinili u nicho vremenu širk allahu jalla šanuhu, da ih pozovu, da naku se ta božanstva i da se vraće čistom tevahidu, čistom obožavanu samo allaha samo allaha tebārak wa ta'ala samo allaha tebārak wa ta'ala, U slatkom vremenu šejtan donese nova božanstva i nove kipove. U vrijeme predislamsko, mekali mekelje su zeli koga? Uzeli su, dovoljno je bilo da mu stamena napraviš božanstvo da ga obožava i da mu to napraviš od drveta i tako dalje. Da mu napraviš što od halve i šurmi, kao što su to učinili, i ako bi ga tad bio vladnio pojeo. Međutim je bio do, to mu je bilo dovoljno da to obožava. Danas je šeitan promijenio, promijenio je, promijenio je ovaj bit toga, pa je samo pod istim principima na to mjesto kamena i drveta postavio je određenog čovjeka, postavio je određenog mrtvaca, postavio je određenu političku partiju, postavio je određenu organizaciju sa ovim ili onim i tako, da li je određenu funkciju, određeni, određeni kapital, i šta znam ja koliko tih svebožanstava ima danas, koje ljudi obožavaju, kao što su mušnici to činili, kao što su to mušnici činili u Mekanskom, u Mekipored Kiabe, koju su bili napunili sa 360 raznih kipova, sa 360 raznih kipova, pa je došao Resulullah s.a.v. i nakon dave i nakon džihada i nakon pobjede koju mu je dao Allah Sebar, Kretala, protiv njih dolazi 8. godine po hijdžri kao pobjednik i osvajač meke iz koje je morao da izađe iako se u njoj rodio bežeći sa svojom vjerom i čuvajući svoj din, vraća se da bi upravo lomio ta božanstva da bi lomio ta božanstva i to je dokaz I rezultat ispravne borbe na puto Allaha te barakraala, ispravne žrte na put Allaha te barakrala, kada se jasno postavi cil, Šta je cil, Šta nam je za cil. Jeli nam za til, da imamo organizaciju, jeli nam za cil, da imamo funkcionere, ili nam za cil da imamo imam imam političke partije, Je nam za cil, Šta nam je to za cil. Šta nam je cil subhanallah? Allah. Ili nam je cil, da surrušimo božanst toja se božava imima Allaha te barakrala. I da se vjero ispovjeda sama Allahu Azza wa Jel. Kada nam cilj postane ispravan, i jasan, i put do njega poznat, kada ga naučimo preko Kur'ana i Sunaka, poslanika sada Allahu Aleyhi wasallam, Allah se wa Allah seba, alet wa ta'ala, zasigurno će nam primati ta božanstva našim rukama i daće nam snage da ih rušimo. tim, dok nam cilj bude bila partija, i dok nam cilj bude bila organizacija, i dok nam cilj bude bio džemat kao džemat, Mislim na ove naše džemačiće male koji ne podnose jedan drugi i nisu u stanju da radi Allaha se, se ujedine i stane u jedan sav i da se zbi u jedan sav. Onda nema rušenja tih kipova, jer nećeš imati snagu s kojom to mošte rušiti. I neće ti Allaha se primati to da ti budeš onaj koji će uzeti učešća. A mi znamo da su prednost među adhabima imali oni koji su prvi, prvi primili islam, oni koji su prvi učestvovali u borbi na lahom putu, na bedru i tako dalje i tako dalje. Što znači da bi došlo do, ovih, do realizacije ovih stvari, do rušenja kipova današnjice, mora se postaviti jasan cilj i ukazati svim svetlom na njega, da se pojasni, da se obejani, da se ukaže to nam je cilj, Cilj nam je da se Allah, samo Allah, te baraki wa ta'ala. Samo Allah, te baraki wa ta'ala. I da učimo ljude tome i da širimo ovo znanje koje je iz knjige Allaha, te baraki wa ta'ala, i sunata posanika, sallahu alaihi wa sallam. I ne veđemo ga ni za jednog pojedinca, ni za jednog daju, ni za jednog alima, veđemo ga za Rasulullah, sallahu alaihi wa sallam. I njegovi nocioci, bit će počašćen onoliko koliko se potrude na tom putu. I uzvignut će onoliko koliko se potrude na tom putu. A svako ko bude htio da da ugled sebi ili ugled svojoj organizaciji ili ugled određenoj stranci, određenoj ličnosti i tako dalje, zasigurno će pašće. Pašće kao što su mnogi se izgubili jako su bili na visokim položajima. U vrijeme i rahmehullah ostao je kao Pojedinac koji se borio i govorio hak, dok su ga drugi svi napustili i svi se od njega odvojili. Međutim, ovaj dvorac za istinu ostao je da se kroz vijekove nakon njega stalno svijet vjernici koriste njegovim znanjem i da govore, rekojte mi je tako i fespa njegove je takva i da se preko njegovih riječi poznaje je put kallahu ka te baraku ala dok gdje su oni drugi koji su napustili taj put šta je bilo s njima kojima je bilo više stalo do položa i do mjesta nego do toga <tuh> Eliizm, abdussalam jedan poznati islamski učenjak koji je živio u nešto malo poslije ibn Taymi Rahmehullah u tom periodu toliko je bio čvrt zvali su ga sultanul ulemak Sultan učenjaka, pa kada je tražio vladar u to vrijeme, živio je u Damasku, kada je tražio vladar u to vrijeme da mu dozvoli da prode njegovano aružanje Francima, to jeste krstašima koji su došli u krstaške ratove nad muslimanima, pa mu je ovaj to zabranio i počeo sa hudbi da govori protiv vladari, da huška narod protiv njega, govoreći da je to otpadništvo djere i da je to zabranjeno da se pomaže Allahov neprijatelj i neprijatelj muslimana on ga je zatvorio, zarobio i nije mu dao da izađe pa me ovaj nakon dugog vremena zatvora ponudio da mu poljubi ruku, Vladar, ovaj će mu sve oprostiti međutim, ovaj mu kaže ej jadniče jadniče jadni, ja ne dozvoljavam da moju ruku niko ljubi A kamo li da ja dođem da ljubim tvoju ruku? Pa je opet ovaj vidjevši da svijet ne pođe za njim, dovede ga i postavi jedan šator pored svoga dvorca, pa ga stavi u kućini izator tu. A pored toga je dovodio Franke, dovodio ih je tu u svom gradu, u svojoj državi i prodavao im naoružanje, pa su prilikom došli neki ljudi od njih da skope neki ugovor oko tog naoružanja Kada su čuli da on uči Kur'an u tom šatoru, kaže, čujete li glas ovog čovjeka? Kaže, čujemo. Kaže, ko je on? Kaže, to je najveći učenjak među nama u našem narodu. I najbolji čovjek među nama. Mora da kaže, ići zato što je zna. Zato što je zna. Međutim, kaže, ja sam ga zatvorio zato što mi ne dozvoljava da vam prodem oružje. Pa mu kažu ovi franci, ovi kristaši mu kažu tako mi Boga Da, je, da mi imamo takvog čovjeka. Mi bi smo mu noge prali i onu vodu pili. Kažu Keafir. Međutim, kada mujo postane u osnovi Keafir, postane Marko, onda taj je gori, taj više ne osjeća nikoliko onaj Frank koji je došao tamo. Taj ne osjeća više vrijednost islama, niti vrijednost učenjaka, niti vrijednost istine, niti vrijednost Dena i put Allahu te barekatana. Nako se taiše ništa. Zato vraćamo ja. Zato kada nam postane jasan cil, onda nećemo imati problema. Nećemo imati problema kako do tog cilja da se dođe jer je put poznat, put je poznat. E <clears throat> Allah te barekatu taala će dati one koji će nositi vakl islama i koji će jasno jasno ukazati na ispravnost, na ispravnost Tuk fila, ilu da pozbati tom filu, jer je to pozif Allah T.W.T. A ne pozif, ne pozif, drugi amimu Allah Jal-l-l-shanuhu. Ka je Allah S.W.T. U svoju časnu, k'nizdi neslbi Allah. Laka d'kafar al-ladhina qal'u inna Allah huwa al-mesih ubn Meryem. Nebjer ni su rekli. Mesih, to jest taj sin Marijamine, Allah. To jest Bog. Wa qal al-Masih, ya bani Israil. A Mesih, to jest Isa alejsalam je govorio, ocite nov israelovi. Ubudu Allaha Rabbi wa Rabbuk wa Obožavajte samo obožavajte Allaha, Boga انه من يسلك بالله فكذ حرم الله عليه الجنه انا اكو بده شركه الله Allahu jalla الله Allah ye takwama ila Allah nemu zabranio jannat ana اكو بده شركه czyno Allahu jalla shanu Allah ma jannat zabranio wama owahun nar Vali mine min ansar, a nevjernici njima nema pomoći. A nevjernicima nema pomoći. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ukazao na kufr oni koji su rekli za Isa a.s. da Allah, da Bog. I na kufr onih koji su rekli da je Boži sin. A bila i treća skupina od njih braćov koja je rekla o njeni Bog, njeni Boži sin. On je Allahov poslanik, je Allahov Kao što to prenosi i biljež ibn Ketir, al gdje kaže da su se ove dvije skupine koje su bila na zarud na kufru, to jeste oni koji su rekli da je Isa Allahov, da Isa Bog i drugi koji su rekli da je Boži sin, kaže udružili su se protiv one treće koja je bila na istini. Pa se borili sve dok i nisu nadladali, pa su zato zasnovali i zavladalo je, to što je zavladalo to jeste nevjerstvo o kojima, dakle, Allah je sve doći da su nevjernici Allah je sve kaže kada kakar alavine kalju Allah je sve kaže nevjernici su oni koji kažu ne si, meri, minje Allah a danas ne mogu naši predudici takozvanih muslimana ne mogu da kažu Da su nevjernici ne okažu naša braće jevre naša naše braće kršćane. Ne mogu da kažu. I kao što sam rekao, neće moći da kažu više ništa v Allahu Đalešanuhu ispravno. Zato što im je to zabranio, Allah se baraka vatala nakon što su učinili što su učinili. I samo je pitanje dok narod progleda očima Korana i Suneta. A oni će naći ono što su još odavno zaslužili. Najte ono što su još odavno i davno zaslužili, a ja molim Allaha te barakva ta'ala da taj dan ubrza. U širk braćo se ubraja i prinošenje žrtve drugome, mimo Allahu te barakva ta'ala, kao što ima slučajeva da ljudi prinose žrtve džinima, da ljudi prinose žrtve mrtvacima, i tako dalje. Sve ovo braćo, بدأ الشرك الله جل شأنه يلي الله سبحانه وتعالى في أثور إسكلت شبو وشين يدى موغو بيسي سمرا دي نيجر فاكده توتكو وانداء سوكا سوبروك نوستومي فست يشيركم الله تبارك وتعالى يلي أذو يشاني عز وجل تعجي قل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رأيتي إنا صلاتي زائي سمويا مولي uo nusuki i moji kurbani to jeste moja žrtva koju prinosim uo mahjaji i moj život uo mati i moja smrt lillahi rabbil alemin sve je to samo radi Allaha tebarek v.t sve to samo njemu subhanahu v.t poklanjam nikome drugom zato ko neko ko nešto od ovoga pokloni nekom i drugom ima Allahu dželešanuhu učinio, učinio je širk Svome gospodaru, subhanahu wa ta'ala. Učinio širt svome gospodaru, subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha te baraka wa ta'ala da nas učvrsti na putu teuhida. Da nas učvrsti na najboljoj i najispravnijoj stazi koja vodi njegovom zadovoljstvu i njegovom džennetu. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nam poveća znanje i da nas učini od onih koji su dosljedni sredinici to putu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah i obahad. Znajte moja braćo da ovo djelo koje je prvo od djela koja spominjemo a koja izvode iz vjera Allaha Đallašan onoga koga počini. Da ovo, ovo djelo koje se zove šrt kod mnogih učenjaka ima tri stepena ili tri vrste. Prva vrsta jeste veliki širt. Druga vrsta jeste mali širt i treća vrsta jeste skriveni širt. Veliki širt braćo jeste takvo djelo. Koja Allah dželle šanehu neta ukrustiti osim onome ko se iskreno pokaja nakon što ga počinio. Kao što smo to videli iz ajeta koji smo proučili, ali iz ajeta iz sure An-Nisa ذاتكو جاء الله جلشانه جل قال جنسي الله إن الله لا يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله تقدل دلالا بعيدا ذاتك الله جلشانه جل نيكي أفرستي دمو سنكو رابي سماتر دمو سشرك أفرستي أنو شتما نتوقع أنو من قمي أنه هو أفرستي أنو أفرستي شرك on je u dalekoj zabludi zalutao. Onaj ko širk čini, on je zalutao u dalekoj zabludi, se dakle izgubio. Kažemo, braću, da veliki širk je takvo djelo koje briše sva dobra djela koje je čovjek učinio. Kada čovjek počini veliki širk, makar da je 70 godina i 80 godina Živio kao rob Allahu dželešanhu. Činio sva dobra djela. Imao ogromna dobra djela. Ako učini širca Allahu tebara kratala, on mu i sva poništi. On mu i sva poništi. Pa tako čovjek nakon toliko truda i toliko vremena postaje puki firomak i bjednik bez igde išta I ne samo to, već postaje mušrik Osim ako se pokaja Allahu Tebarak wa ta'ala, osim ako se pokaja Allahu Tebarak wa ta'ala i svaku obraću ko dodnje sa ovom vrstom širka Allahu Dželašanhu, Allah Tebarak wa ta'ala nećemo oprostiti taj širk, nećemo ga oprostiti i njegova će djela uništiti, poništit će mu sva dijela na sudnjem danu kao što uzvišeni Tebarak wa ta'ala kaže وسورة الفرقان لتسجلوا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يستطيعوا pristupiti njihovim djelima i upra i tetracemo ispretvoriti pristupiti njihovim djelima koja su učinili doće da čovjek radio dobrih djela sagradi ovu radi a došao sa velikim širkom Allahođalešanohu i sačeko smrt sreo se sa smrću a nije učinio teupu Allahođalešanohu nego umro sa širkom, umro sa širkom. zato Allahođalešanohu kaže pristupit ćemo njihovim dijelima i u prah i pepeo i sva pretvorica to jest neće čovjek od njih imati nikakve fajde zato mi je danas smiješno broću kada ljudi koji su nešto u islamu radili čim mu negdje zapne Pa pao nešto prigovoriš. Zašto činiš to? Zašto zašto si nepokoran Allahu? Zašto radiš festaati tako dalje? On se stalno poziva. Šta ti meni pregovaraš? Ja sam bio tu, ja sam sagradio medresu, ja sam uradio ovo, ja sam ono, ja sam bio u džihadu, ja sam. Kako je to samo žalostni smiješno. Kako je to samo čudno? Kako je to čudno? Pa zar ti to što si uradi dobro dozvoljava da činiš velikog širka i velikog kufra Allaho želešana? Zar ti to dozvoljava? Zar to dozvoljava? Ako imaš povlastica u stvarima koje su manje od toga, ovde i nemaš. Nemaš. Ako učiniš grijeh, kada ćemo inša Allahi da ti neće naškoditi zato što imaš velika dobra djeli za sebe. Ali ako učiniš velikog širka, I ako učiniš velikog kufra, nema dijela koja to brišu osim Teube. Nema. Nema dijela koje to brišu. Zato nemoj nikad biti siguran. Imao dobrih dijela koliko da imao. Trudio se koliko da se trudio. Nemoj da si siguran od spletke i zamke šeitanove. Nemoj. Pa da kažeš ja sam istljivov jer oni koji su mnogo bolje tebe bili na samrti su plakali i govorili teško meni teško meni ako mi se Allah ne miluje kao što je govorio umar radi Allahu anhu koji za sigurno ima dobra djela iz za sebe veća nego bilo ko u vremenu nakon tog vremena zato vraćamo čovjek čovjek koji učini širk veliki Allah dželešanu и врати се с тим ширтом аллах джаллаа шину умре тао така сваћем добро дело бити поништено сваћем бити поништан каже аллах тебаракату таала ولا قد اوحي اليك والى من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين мисмо теби о мухамеду објавили Prije tebe. Ako budeš nekoga radnim Allahu smatrao, le jahda tanne ameluke, zasigurno će ti biti poništena sva djela. Ako budeš širka Allahu učinio, zasigurno će ti biti poništena sva djela. O le teku unemne minel I zasigurno ćeš biti od onih koji će propasti, koji će biti uništeni na sudnjem danu. Od njih ćeš postati. Pa pogledajte, braću, kol, kol, kol, kolika je važnost, ko, koja je prijetnja, subhanallah. Koja je prijetnja čovjeka. Ako počiniš ibka Allah, da će ti sve propasti. I da ćeš doživjeti, da budeš uništen, uništen, kažnjen, žetokim džahannamom. Zbog čega? Zato što si dozvolio da činiš širka Allah Đelešanom u kog ti on zabrani. O kome nisi ti se pobrinješ? Kojeg nisi ti joj da naučiš? O kome nisi imao vremena da sedneš i da pogledaš i da se raspitaš i da vidiš i da to spustiš na svoju situaciju? Nisi imao vremena. Sve ti je bilo preče. Sve ti je bilo preče. Sve si uspije da naučiš drugo, vezano za Dunjaluk i njegove in, ova interese. Međutim, kada je u pitanju ono od čega ti zavisi tvoja večnost, nisi moj vremen. Zato kaže Avdallah Azam, Rahmehullah Teala, govoreći o pri kraju svoga života. Nakon što je napustio El Azhar i nakon što je napustio Medinu El Munevaru kao profesor tih fakulteta, i otišao u džihad na lahom putu u Afganistanu i borio se sedam i pol godina, a prije toga se borio godinu i pol u džihadu na lahom putu u Palestini. Kaže, tako mi je Allah uzvišenog, iako je bio u godina godinama, godinama svog života, tad. kaže, tako mi je Allah uzvišenog osjećan da samo devet godina života. Osjećavam da sam živio samo devet godina života. Godinu u i pao u Palestini dok sam vi u i sada i pao godina u Afganistanu. Samo toliko. Jer je tu osjetio da je onaj rob Allahu Đelešanuhu koji samo njega obožava. Kome su otvorena, otvorena sva, sva vrata dobročinstva. I obilne obskrbe Allaha, tebara, rekao ta'ala, da se okiti i obezbedi onim što mu je najpotrebnije u životu na dunjalu i naheracu. I zato je Allah, tebara, rekao ta'ala, uzdigao njegovo, njegovo ime. Uzdigao njegov ponos. Uzdigao ga ispred svih muslimana. Iako je na stotine i na hiljade bilo doktora nauka poput njega koji su također doktorirali i imali znanje i bili profesori učitelji drugimi tako dalje međutim međutim diplome i znanje u teorije je jedno ali iskrenost i robovanje Allahu Đelešanhu to je nešto koji što, što Allah Đelešanhu ne daje svakom nešto što Allah Đelešanhu ne daje svakom međutim nažalost nažalost danas Danas su ljudi zaslijepeli gledajući u ljude. Gledajući u funkcije. Gledajući u diplometnih ljudi. Gledajući u njegovo govorništvo. Ja rab kad ćemo jednom te oči spustiti na njihove djela. Kad ćemo vi pogledati u njih. Da li su to oni koji obožavaju Allaha Đalla Shana hu. Ili su oni koji obožavaju nekoga drugoga mimo Allaha Đalla Shana hu. ćemo pogledati realno šta je stil tim ljudima. Kad? I smo spremni da budemo slijepi sljedbenici. A nismo spremni da iskoristimo vid koji nam je dao lađe lešanuhu i razum koji nam je dao lađe lešanuhu i znanje Kur'ana i sunneta. Prema svemu tome se pravimo slijepi. Čitamo Kur'an, a pokorni smo onome šta nam kaže šejf što nam kaže, ovaj što nam kaže, onaj. I više verujem onome što nam kaže neko od tih koje smo prisvojili i ugradili u naše srca. nego li ono što pročitamo što nam je poručio i rekao Allah tebaliko sada. Ja a to se ovdje postala pitanje iskrenosti, iskrenog vjerovanja u Kur'an i u sunet poslanika sallahu a nije srce. Da, jesi iskren kada, kada pročitaš riječe Allaha Đalašanuhu, da je to istina da Allaha Đalašanuhu, iznad koje niko ne može da bude. Nikakav šej ne može da bude iznad te istine. Niti iznad istine riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Niko ne može da bude. I da se ovo podiže i da ovo stalno bude poput punog mjeseca. Da stalno ovo sija i da ljudi ovo gledaju I da se za ovo vežu, da se ne vežu za pojedince. Pojedinac pogrešili ili pogodi. Živi ili umrije. Ali ovo ostaje. I blago onome ko se za ovo ko se za ovo zavezao. I ko je ovo zavolio. I kod za ovim traga. I ko se s ovim druži. I ko po ome živi. Blago njemu. Blago njemu. Jer je to ta najčvašća veza koja se neće prekinuti ono koja se čvrstu za nju prihvati. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učine to njih koji tragaju istinski za istinu koji iskreno božavaju Allaha jala šanohu kojim se iskreno pokoravaju i koji žele u svim dijelima i riječima samo lice Allaha subhanahu wa ta'ala molim Allaha jala šanohu da nasačuva svi sletki i svih neugodnosti i poniženja kojima su mnogi muslimani danas izloženi. Molim Allaha tebara kutala da nam podari korisno znanje, da nam poveća ima našim prsima, da nas učvrsti na stazi koja vodi Allahu djelašanahu. Molim Allaha subhanahu ta'ala danas okupi svi oko Kur'ana i sunata poslanika sallahu alaihi sallam. Da nas uveže bratskom ljubavlju, da se volimo kao istinita braća. Ne radi bilo kakvih interesa, ne radi bilo kakvih drugih veza, osim veze la ilaha illallah muhammedu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jer se sve prekinuti osim ove jedne sve će popucati i nestati strati osim ove jedne zato ga molim subhanehu wa ta'ala da naš džemat oko te veze okupi i da priveze svakog za tu vezu i da među sobom živimo kao što su živeli ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam U zajednici koja je ostala primarem do da susnijeg dana molim Allaha te bareka da pomogne islamskim muslimanima da pomogne dhihat i mujahide molim ga da poda mujahidima snage i kuveta na njegovom putu da im podari istabra da izdrže do odluke Allaha te bareka taala molim ga subhanahu wa taala da ih obskrbi obskrbi onkratim biti dovolna molim ga azza wa jal da ih sachi i forodice da im sečula ženi djecu. Molim Allaha te tebārake vātāla danas usafri u njihove sahove. Molim ga azza wa da nas učinite oni koji će stalno biti na stranu istine. Makar ta skupina bila i malo brojna. Molim Allaha azza wa da smrtni čas ne doće kao nikako drugačije osim kao mu'mini u njega i kao nevjernici u svakog taguta koliko su drugi ljudi prihvatili. Mimo Allaha djelašanu. Molim Allaha subhanahu vātāla danas na njegovom putu خشبی دعنا في نياقوم فوتو المرتي جانا سترجي في في ستورينانو سودنيم دانو امين يا سمي رحمين ولاك الله اكبر صل على رحمته الى الله, الله. بات قلبي في هموم وحالي لا شر بي حليل الى وجود وارحمه بيدا <تصفيق> نال اوجار ما معه يسير الى ربي جئني